Dilluns 3 de juny a l'informatiu de ràdio Palafrugell parlarem de la inauguració de l'exposició Babelia and Other Stories al Museu de Cap Màriu de la Fundació Vilacases. També explicarem que l'associació Palafrugellenca Unitat Solidària recosa, recolza el foment de l'educació a zones rurals de Guatemala. La informació comarcal ens portarà a explicar la celebració del mil·lenari del Castell de Begur. Us avançarem les paraules de Gerard Alemany, membre del club natació Radical Swim, que ha ofert esports al punt, valorant la recaptació de rècord de la quarta edició de l'OncoSwim, que ha arribat pràcticament als 45.000 euros. Posarem també el focus en les festes de primavera i és que aquesta setmana arriba el gruix d'activitats emmarcades dins d'aquesta festivitat. I acabarem aquest informatiu amb la previsió meteorològica que ens portarà un dia més el geògraf i professor de la Universitat d'Alacant, Enrique Moltó. Comencem aquest informatiu d'avui dilluns, el primer de la setmana i el primer del mes de juny, posant el focus en l'activitat, en l'exposició que es va inaugurar aquest dissabte passat al Museu Camp Màriu, amb aquesta exposició de Babelia and Other Stories, al voltant doncs, de com ha evolucionat l'arquitectura en les ciutats i que ha dut a terme la ibicenca Estela Raola i que van poder conversar amb ella Divendres, quan es va fer l'obertura als mitjans de comunicació, us deixem amb aquesta conversa amb Estela Rahola, l'autora d'aquesta exposició que es pot visitar fins al 17 de novembre. Doncs, eh, estem aquí a la Fundació Vila Casas, al Museu Camp Mario amb aquesta nova exposició que s'inaugura aquest cap de setmana i doncs, estem amb l'artista que, que protagonitza doncs, aquesta nova exposició. Eh, primer tot, gràcies i bon dia per atendre doncs, aquesta conversa amb nosaltres. Molt bon dia i moltes gràcies. Doncs explica'ns una miqueta eh, aquesta evolució, no? Podríem dir que és la, la, aquesta obra que es pot veure a partir d'aquest cap de setmana, primer 1 de juny. Exactament, o sigui, gràcies a la generositat d'aquest espai la mostra es concep d'una manera antològica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 Um, A yeah.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 Doncs molt bé, doncs esperem que continuïs amb aquests èxits i doncs, en parlarem aviat si s'escau. Si, si, si Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Seguim amb informacions de casa nostra per explicar que l'Associació Palafruixellenca Unitat Solidària, que treballa en projectes de cooperació des de fa 24 anys, ha pogut tirar un projecte de cooperació vinculat a l'educació a Guatemala, concretament en aquelles zones rurals, amb un índex més baix de persones escolaritzades. D'aquesta manera, Leti López, una jove de la localitat de Xela, a Guatemala, ha pogut realitzar els seus estudis gràcies a l'aportació de l'associació Amseu a Palafrugell. La noia ha estat durant aquests dies a casa nostra en una visita que ha pogut fer al municipi de la mà de l'associació i ha estat rebuda a l'Ajuntament per l'alcalde en funcions, Josep Piferrer, i la regidora de cooperació en funcions, Maite Frigola. La jove és provinent d'una zona rural del país que té un baix índex de persones escolaritzades i gràcies a aquesta acció solidària ha estat la primera noia de la seva comunitat a comptar amb una formació acadèmica la qual no hauria estat possible sense el recolzament de l'entitat social. Doncs aquesta bonica tasca que es fa des de Unitat solidària, aquesta associació palafrigillenca, doncs que amb aquestes finalitats de facilitar l'ajut humanitari i econòmica a comunitats concretes d'arreu del món, en aquest cas de Guatemala, ens podrem posar en contacte amb en Jordi Domingo, que és el representant d'aquesta associació Palafrugilenca. i dijous el tindrem amb nosaltres i divendres us el podrem, eh, podrem oferir aquesta conversa que, que ens farà en Jordi Domingo d'Unitat Solidària aquí a Ràdio Palafrugell. Ens donarà més detalls dels projectes que duen a terme des d'aquesta associació per a la Moment ara per a la informació comarcal destacada de la jornada i que no hem comentat en aquest matinal de l'hora del peix fregit, per explicar que la vila de Begú celebra el mil·lenari del castell, almenys doncs, de la primera anotació que es té sobre aquest edifici, que data del 1019, i que va fer un tal Ernust de Vigúrio, observador en una causa entre el comte Uc d'Empúries i la comtessa armesenda de Barcelona, i quedava clar era el senyor feudal a la vila i que hi tenia un castell. La notació, segons rememora el catedràstic Josep Maria Fullola, professor de la Universitat de Girona i net de Lluís Pericot, consta en el cartoral de Carlemany, del bisbe de Girona, tot i que el castell podria tenir com a mínim un segle més perquè el 889 l'abadia de Fontclara ja havia concedit uns terrenys, probablement per millorar la xarxa defensiva de l'època. Fullola destacava en l'acte d'inauguració del 1990 el valor estratègic del turó, on el seu avi i Lluís Esteve i Cruanyes van excavar la resta, les restes d'un assentament dels Íbers d'entre el segle 7 i 2 abans de Crist. Però a l'edat mitjana, la protecció de la fortificació va afavorir el desenvolupament de la vila. Les recerques de diversos historiadors locals, com ara Salvador Rauric, també basavi de Fullola, i Pons Feliu també recullen nombroses vicissituds de l'estreta relació dels bagorencs amb el seu castell que havia anat canviant de propietaris feudals fins al segle XIV. El 1402 el van intentar comprar per 20.000 mil sous barceonesos aplegats entre el poble, però no se'n van en sortir fins al 1604 quan van adquirir-ne els drets del baró Carles de Vilademany i Cruïlles. A més a més d'aquesta inauguració dels actes del Mil·lenari, doncs hem de dir que també hi ha una associació Els 40antes, creada el 2013 per una colla de bagorencs nascuts a l'entorn dels anys que havien començat a barinar que calia fer alguna festa grossa per commemorar la l'efemèrida. Pere Carreras, un dels membres de l'entitat, prossegueix que es van trobar amb l'alcalde Joan Louieiro i van acordar treballar plegats i obrir l'agenda d'homenatge a la resta d'entitats del poble. Entre d'altes, doncs van crear la comissió del mil·lenari, juntament amb la regidora de Cultura, Mònica Martínez, en el marc del qual es van acordar les primeres dates i iniciatives, com ara l'edició número monogràfic de la revista municipal Espadris Llarg, amb una extensa ressenya històrica, imatges, gravats militars i un recull d'anècdotes documentades per Pons Feliu i amb aportacions de Folllola, Núria Caselles i Puri Abarca. O, a més a més, també una exposició fotogràfica a les escoles velles a banda de l'acte amb una pujada festiva fins a dalt del monument declarat vecin per la Generalitat. Per tant, doncs, aquests actes del mil·lenari de, de, de Castell Constància, doncs, que hi ha aquesta primera anotació sobre aquest castell de Begú, que anirem doncs, també comentant al llarg de la nostra sintonia. Moment ara per tornar a casa nostra a Palafrugell per explicar doncs que aquest cap de setmana, a més a més de les bones notícies que ens ha portat l'hoquei i l'bol i també la Liona Bolsova. donc també hi ha hagut la quarta edició de l'onco Swim, aquesta prova que recorre l'Eartit i Calella els 30 kms, a mar obert que hi ha entre aquestes dues localitats i que aquesta quarta edició doncs, ha estat una edició de rècord, gairebé 45.000 euros són els que s'han recaptat i en aquest sentit en Rafael Corbí a continuació en el programa Esports del Punt ha pogut parlar amb Gerard Talamany i us oferirà aquesta entrevista, nosaltres us avancem doncs, la valoració que fa un dels membres del Club Natació Radical Swim, que conjuntament amb la Fundació Onco Lliga és qui promou aquesta bonica iniciativa. Sí, exactament. Han sigut uh, 44.500 euros, tot i que encara ja uh, no està tancada el, tot el...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 que podríem aconseguir. Estaran obert el termini per, per les donacions fins a finals de setmana, uh -huh. Sotot perquè hi ha doncs, algunes empreses que han fet que tenen pendent fer les donacions a alguns dels equips i que encara no, no han pogut fer-ho, però, però sí, sempre donem una mica més de marge per si ha faltat alguna que estigui oberta a la plataforma per, per poder-ho fer. Doncs tota aquesta setmana que queda encara doncs, per poder fer algun donatiu a l'OncoSwim, aquests doncs, 45.000 euros pràcticament que es van recaptar, eh, que s'han recaptat en aquesta edició i que s'assumen als 50.000 euros recollits en les tres edicions anteriors i que doncs, enllà per a la investigació del càncer de mama triple negatiu, un subtipús de càncer molt agressiu que afecta sobretot dones joves i a més a més doncs amb aquests donatius també s'avançarà el projecte d'investigació sobre el càncer de mama triple negatiu desenvolupat en aquest cas pel grup de recerca en noves dianes terapèutiques de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona aquest grup que treballa en estreta col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia i l'Hospital Doctor Josep Trueta i està liderat per Gemma Vinyes, un col·laborador psicòloga mèdica de l'Institut Català d'Oncologia Girona i per Teresa Puig, doctora en Bioquímica. Aquest xec de pràcticament 45.000 euros que van rebre dissabte abans que es fes la sortida d'aquesta Onco Swim d'aquesta quarta edició i que van rebre a mans de director, del director de la prova, Lluís Comet. I d'altra banda, doncs, us recordem eh, que després, quan s'acabi aquest informatiu, a continuació podreu escoltar íntegrament aquesta conversa que en Rafael Corbi ha mantingut amb en Gerard Alemany, membre del Club Natació Radical Swim, que és un dels organitzadors, conjuntament amb Fundació Onco Lliga Girona, d'aquesta Onco Swim 2019 i que en aquesta quarta edició, com dèiem, ha recaptat més de 44.000 euros. Ancarem la recta final d'aquest informatiu, posant el focus en el cap de setmana, és dilluns, encara és lluny, però aquest cap de setmana hi continuen a haver activitats entorn de festes de primavera, de fet hi ha el gruix d'activitats, sobretot doncs, posem el focus en divendres, dissabte i diumenge, amb el darrer, amb la darrera activitat, doncs, del carrusel Costa Brava, divendres, doncs, entre d'altres, per exemple, hi haurà la Rua dels Infants, a dos quarts d'onze, a la plaça de Can Màrio, també hi haurà doncs, la típica fangejada, a les 11 de 5 a set hi haurà els inflables esportius, a les quatre hi haurà el torneig de pàdel a l'estadi municipal, a les 8 al Teatre Municipal de Palafrugell hi haurà el pregó de les 57è festes de primavera i a les 9 sopar popular a Cambec i concert amb The Funkers Society. D'altra banda, doncs, també hi ha el dissabte, que és quan hi ha el gruix d'activitats amb moltes eh, doncs, actuacions, també eh, concerts eh, i tast al, el tast al mercat, la fira de primavera, fira al carrer, eh, organitzada per Oxygen, l'associació la, de Palafrugell Comerç i Negoci. I d'altra banda, doncs, el diumenge arriba l'esperada doncs, Carrussell Costa Brava, aquesta 57a edició, del carrusel. En Marc Casanovas, membre de la colla Els Trompats i president d'aquesta associació de Carrossaires, ens comentava quines serien les, les temàtiques de cada colla i també com havia anat el sopar de presentació. Us deixem amb aquesta conversa amb Marc Casanovas. Tu ets membre de la colla Els Trompats, vam parlar amb tu doncs, fa uns un, un dies, unes setmanes, per, uh, per, per, per comentar no? el tema aquest de, de, de, del vostre manifest que vau, vau, fer, vau presentar al Museu del Surú. Tenim la vostra temàtica, anirà entorn a, aquesta, a aquest manifest. Uh, no sé si podem desvetllar alguna altra temàtica d'alguna altra colla o, atès que tu només ets de, dels Trompats, tot i que ets president de l'associació, no, no, no vols uh, fer spòilers, podríem dir. Uh, sí, de fet, la presentació es tractava d'això, no?, de, de, de, donar, de donar la llum, diguéssim, al, als temes de, de, de totes les colles. Mm -hmm. uh, aquest any uh, tenim dues colles que, que, que van sobre, sobre malsons, mm -hmm. uh, ho han, han encara de diferents maneres, després en tenim una altra acabada de les pel·lícules de Tim Burton, tenim una altra colla que va d'africans, una altra colla que va de la pel·lícula de Disney i Coco, mm -hmm. uh, inspirada en, a, en la mort mexicana,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 al ball de cada colla. Doncs, eh, una oportunitat per veure aquesta aquesta aquestes, eh, uh, que, que cada colla Totalment. presenta al final de, de tot, de, de la rua, en aquesta plantada allà al al del pavelló de, de de Tukei. Doncs, eh, perfecte, Marc. La veritat és que moltes ganes de arribir aquesta 50 56 50, cite, 50 citeina, perdó, eh, la nit d'ahir va ser molt llarga i avui vostic <t 'estitil·lictor> pagant, eh, les 57 addició del carrousel Costa Brava i que doncs com, com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 Doncs en Marc Casanovas, que també ens comentava que aquest dissabte passat hi va haver el, el, el, portes obertes a les naus dels carrossaires perquè tothom qui ho volgués doncs, pogués apropar-se i veure com estava l'evolució de cada carrossa i també ens eh, comentava que segur que més d'una hauria de treballar a última hora per acabar d'enllestir la carrossa com és habitual en cada any que, que passa. Recordem eh, que aquesta, eh, aquest 57è carrossel Costa Brava començarà diumenge a les 5 de la tarda a les 8 està prevista l'arribada a l'aparcament de l'estadi i hi haurà la plantada de carrosses i ball de comparses com a novetat i a més a més doncs, després a la partir de les 11 el lliurement dels premis del 57è carrossel Costa Brava, en aquest cas la festa de final amb Marc Dunjo. Doncs ara sí, moment d'acomiadar aquest informatiu d'avui i ho fem com és habitual els dilluns amb la previsió meteorològica que ens porta el geògraf i professor de la Universitat d'Alacant, Bon dia, Enrique Moltó. Hola, bon dia a tots. En principi, la situació del temps per a, este, per a esta setmana es presenta per a tranquil·la. Segurament, en màxim és al voltant de 25 graus o iol llarament per damunt els primers dies de la setmana, mínim per damunt de 15 graus, com dit, temps totalment tranquil, no vol usar variables sense massa conseqüències. Pot ser que la segona part de la setmana...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 per aquesta setmana hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dilluns 3 de juny nosaltres us deixem a continuació amb els esports del punt que té repetició a les 8 del vespre i recordeu eh, que demà tornem a retrobar a partir de la 1 amb noves informacions fins demà Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell de dilluns a divendres